bibo Quanta estona fa que ets aquí? Mi, Josà. Què? De debò que saps què és? Em sembla que ho sé. Em sembla que no ho sé. Em sembla que no sé si ho sé. Em sembla que sé que no ho sé. Uh, ho saps si sí, o no? Mm. Contesta! Uh... Uh... Uh... Uh... El destí de la dona és dur. Ei, Spike! On hem anat a parar? Dots a La Terra? La Terra? Però que no havíem d'anar cap a Mart? que coi fem a la Terra? Ves a saber. Cago en és una broma, ara que teníem al nostre abast una recompensa important després de tant de temps. Es pot saber per què... Eh? Han desaparegut. Eh? Escolta, si em portes el lloc aquest on hi ha el Mijusà, et faré un regal molt bonic. Quin regal bonic? Una cosa fantàstica, excepcional, t'agradarà. <ríe> La Feia em farà un regal bonic i fantàstic, excepcional, que m'agradarà! Què hi farem? M'he equivocat, confiant en tu. Oh? Li toca parar a l'Edo! Què? No em toca parar a mi? ¿Qué? Els coneixes? <t 's1> mira, uh! mira! Mira, uh, mira! Au, un ungla! Un ungla? Un Hola, mamá. Mamá. ¿Ah? Edo. Ets tu. No pot ser. Ets tu, Edo. És l'única manera de fer que m'escoltin. Vostè no sap com són. No passa res. Escolti, l'Ed va viure en aquest internat? Va arribar farà uns cinc anys caiguda del cel. I de seguida va ser una més de la família. Després, fa uns tres anys, tal com va aparèixer, va desaparèixer. Últimament havia pensat què se'n devia haver fet. I ara de sobte ha tornat a aparèixer. Nens! El dinar és a taula! Pare nostre, que esteu en el cel... etc, etc. Bon profit! Bon profit! Eiei! Eiei! Eiei! Eiei! Eiei! Amb permís, me n'he anar. Tan aviat? Quedis una estona més. Perdoni, és que estic buscant una cosa. Jo sé on és. Eh? He passat per aquí només per matar la gana. Edou, mira que ets. Recorda que m'has promès un regal. Ara que hi penso. Al calaix de la calaixera hi ha una cosa que segur que t'agradarà. Com agradarà? Vés a comprovar-ho. Una cosa que m'agradarà! Mira el primer calaix. Mm -hmm. Això? No, això no mm -hmm. Això? Per què no ho obres? <ríe> oh. mm -hmm. És el teu pare De debò? Fa un parell de mesos va venir i va demanar per l'Edo Em va dir que no recordava haver deixat l'Edo en cap orfenat I que feia més de set anys que la buscava Amunt i avall Espero que tard o d'hora es trobin, perquè els vincles familiars són molt importants. Ei! Visca! Vostè la eh? fei? No pot ser. Ets tu? Sóc jo, la Sally June. Vam anar juntes a l'institut. Es troba bé? És de l'emoció. Em pensava que eres un fantasma. Estàs igual que aleshores. Ja mantens com els esperits que apareixen als indrets on han estat infeliços. Sí, sí, és clara me'n recordo. després de l'accident que vas tenir Etvan i Bernnau i que sí, per això t'has conservat tan jove. L'accident? Fei, De debò que no te'n recordes. Uh, doncs no. Àvia! Àvia, ja és hora de tornar. Tantar-sseha fet. Ah. Saps qui és aquesta noia? Ah. No ho pots pas bé. De fet, és... és... Un fantasma ah. Ah. Adéu, cuideu-vos Je que c'est la de poc-siret. Jumissi, tu l'amor, tu l'amor, c'est moi. Eh, vosaltres, com s'us acut canviar de ruta sense consultar-m'ho? Amb aquesta gracieta, el meu pla serà anar en Tenorris. La propera vegada demaneu-me permís, entesos? Mm-hm. Mm? Vols ensumar una cosa molt bonica, eh? Mm. Redimani? M'agradaria saber quina em porten de cap, aquest parell. Deixa-les estar. Em sembla que potser deliren de gana. Les persones hem de menjar, si no, ens en va l'olla. 50 milions? Mm? Ah? És una bona presa. Apaldali sinis hesap liutfen. En vols un? Maquenraú? Em dic McIntaya. No, gràcies, a Apaldali. Gràcies. Menja en un. Els ous frescos són molt sants. Energia pura pel cos. I l'energia és molt important, McIntosh. Em dic McIntaya. Com pot ser que no et recordis mai de com em dic, Apaldali? <ríe> jo no estic per futileses. <ríe> mm. Mou-te, una quinta talla amb dit. Vigila per on vas. Eh? Perdona. Perdona? No. No volia... Ah. Me n'haig Te'n tornes que... a anar? On vas, Fei? Acabo de recordar la casa on vivia. Casa teva? Tu també. Tens algú que t'espera. La teva família. L'has d'anar a buscar. Mm? Perquè és el millor regal que et pots fer, creu-me. Aquesta vegada serà bufar i fer empolles. És com si ens haguéssim embotxecat la recompensa. Segur que aquell parell tornaran quan ensumin l'empanada de la cara. La feia ha tornat a marxar. Altra vegada? I, i, i on ha anat, ara? Ai. El cor d'una dona és com el cel de Ganymedes. Vostè és la Paldali? Li faria res acompanyar-nos? T'aconsello que ens segueixi sense oposar resistència. No ens molesteu, que no veieu que estem treballant? Treballant? En aquesta terra dominada pel caos. Què creieu que cal per restablir l'entropia i fer que torni a regnar la pau en comptes de la ira? Eh? Doncs el mapa. El plànol. Sí! Tornarem a dibuixar la felicitat al mapa de la terra. Exacte. Estem fent un mapa per salvar la terra de la confusió. Fent... Un mapa. Però si no, paren de caure meteorits damunt la superfície del planeta. Per això mateix anem d'un cantó a l'altre de la Terra i investiguem l'impacte dels meteorits. Fins quan cauran meteorits? Ah. Mm. Prou de xerrameca! Oh! Però fora't! <tots> <tots> Ets un desgraciat! <tots> Ha, ah, ah, ha, ah, ah. Finalment trobat! François! Ah, ah, ah. ah. Aquest senyor és el meu pare. El teu pare? És el teu pare. Ah. Però que no eres... òrfana? Aquests senyors són l'espai qui han pare. Ah, sí? No m'has entès, pare. S'han ocupat de mi. Eh? Ah, sí? Gràcies per ocupar-vos del meu fill. Eh, o era una filla? Va, tant se val. Accepteu això en senyal d'agraïment, són nous frescos. Aleshores, Edo, la recompensa que ofereixen pel teu pare... Menys 50,00000... 50 ...és de 50 orons. Què, fill? vens amb nosaltres? Ah. Ah. Ah. ah! anem mai caldac molta. Em dic, "Ma, quin talla? Ei, espareu-vos!" Para! A marxar. Decretes inside me breathing down, got to give. Izapon, Izapon, Izapon, Izapon, Izapon, Izapon, Izapon, Izapon, Izapon, Izapon, Me'n vaig a un lloc molt llunyà. Potser no tornaré mai més. Au, ah, torna-te'n a casa. Em i l'espai. T'estimes més venir amb mi? MKogel. Algun dia en algun lloc have La primera part es el final, y el final es el final. La vida es el final. Hay que esperar que no haya llegado, pero hay que evitar que no haya llegado. Eso es lo que va a ser un gran. Es muy rápido, el pibap también ha quedado dos veces, pero la final es el final. En la próxima, The Real Hawk Blues. La primera part.